Bueno, ba, vaori, ba, denbora gehiago hago galdubarik, basen lehenengoko elkarrizketa hori entzuten, eh Itzali eta Pistu Bilbo e, kolektibo honetako kide bati egin geniona orain dela ja astetxo batzuk eta beren beraien kolektibo hau hobeto ezagutzeko eta hiri eredu honen inguruko osnarketa hoiek ere hobeto ezagutzeko, bueno, pues a propósito ana, Irratxaioni, gaurko kanpaina mediatikoren irratxaioni hasiera emuteko. Hortze doa. Eztu Bilbo eta Itzali MTV Dinamika edo plataforma e, obetozagutzeko Eta zehazki geroago ere bai, e, bigarren elkarrizketan amaika botxo eguna zer izango den e, obetozagutzeko Ba, hemen dugu plataformaanetako kide bat, e, ondo torri, garitz? Kaixo denoi, urdurinago Eta, bueno, ba, e, ba saldu nahi dugu programa honen bitartez nola e, e, MTVa e, plataformaa bueno, Kate Erraldo Jorrek Bilbora egingo duen kursino bat Eta honek guztiak e, e, suposatzen du hiri eredu zehat mm, ba, baten divulgazioa eta, eta bueno, zabaltzea. eta hori egiatan ez da gauza berri bat. E, hemen Bilbon, eta Euskal Herrian eta Europan eta aukasi mundu occidental osoan, pues, ba, ba gara, ari gara bizitzen e, prozesu oso handi bat, hiri e, erudu mm, zehatz bat bultzatzen duena eta bilakera bat egon dena. Zuke, hori nola, nola ikusi izan duzu, ze, ze iri e, proezo egon da? Ba, berez, Bilbon eta Euskal Herri osoan hedatuta eta bai, ba, zuke izan duzu mesara osoan, nola garatzen den e, askerengo gehi bat urteotan ba, ekimenei zuzen ekonomia bat batez ere industrian ekonomia bertan berakeratumen zalako mm -hmm. e, lehen zeukan mailan mm -hmm. ta orden horrek behar bat sortzen zuen e, bestelako ekonomia ereduak edo dirusarrerak izateko mm -hmm. e, kulturaren edapenaren aro honetan mm -hmm. nola bait e, deitzen dioten eskulturaren demokratizazio Ba, beres, demokratizazio hori esan nahi du eh, merkatu oso handi bat dagoela kultura kontsumitzeko mm -hmm. Eta batez esere gaur egungo edabideak eh, kontutan hartuta, internet, eta nola zabaldu daiteken eh, kulturproduktu bat mundu oso handi zehar superarin. Mm -hmm. em, beres, hiri eredu hau, momentu honetan saiatzen da, horretan sustengatzen da, Ez da, oso berria, oza, ez da oso zaharra Bilbon, eredu Nola baite azken nengo hogei urteotan galatu indan, eredua bat da. Mm -hmm. ba, bere momentuan guen efektuarekin, mm -hmm. e, ikusiz nola eradatu behar zen e, i, iriaren e, diruzarrerak, ba, poblazioan bat e, duelako, eta probalazio hori susten gatu din behar delako. Eta ezo Bilboko poblazioa baizik eta Bilbo inguruko, Bilboko periferiako mm -hmm. beste erriskak edo. Mm -hmm. Baina hiri ereduare beres, hiria bera ere zantak zerak egu dala ereduarekin bat da torrena. Mm hiria, -hmm. batez ere Bilboko hiria nola sortzen den, nabarmengarria da. Beres mm -hmm. da Don Diego López de Aro Logroñoko lo jauntxo bat, mm -hmm. jauntxo bateke gaztelako zera boterekin sortzen duela Bilboko uria, mm -hmm, e, baiadoli denzinen dutako gutun batekin. Mm, baiadema, baina berez bat zegoen ja hor. Zegoen ba, ba, la, erriska bat, mm -hmm. e, jendea ardiekin arrantzan eta olan, eta bat batean mm -hmm. gaztelako erreinoak erabakitzen du iriak so, iriak, baina, uriak sortu behar dituela eta sortzen ditu Bizkaia osoan, momentu horretan Bizkaia mm -hmm. gaztelako erreinoaren parte zan eta sortzen ditu hain bat. Eta, <coughs> Seinaz morekin, e, emateko nolabait botere bat ango jantxoei euren ekonomiak edo euren botere agaratzeko. Eta horrekera ematen gaitu gorko goberara, ez da asko aldatu guzti horren funtza. E, Bilbo Bizkaia jarraitzen du izaten jauntxo batzueten zueten mm -hmm. e, jabegoa, mm -hmm. eta eurek esaten digute euren gure interes publikoak, euren interes pribatuak direla, mm -hmm. no la Eta eurek dakitela zere nonena honen a besteontzako eure dakitela. Hori eta ordun eredu horren barnean garatzen dute euren ekonomia eredua. Mm -hmm. Eta horre claro ditu eh, adibideak pues, prozeso desberdinetan, desberdiñetan, ez? Aipatzen da orain identifikazioa, evento batzuk, baina aurretik ere pasaien urtean asko adibidez aipatzen zen turistifikazioa, aurinek ere eh Bueno, entzuten dena salatzen dena Aurretik ere azken hamarrama bosto gehi urtetan jetrifikazioa hititza ezagutu dugu mm -hmm. e, Prozo hauek ez dira berriak baina aia, hauek dira e, interes horren guztien sintoma desberdin batzuk. Sintomak e, batzutan ikus zaitezke toxikoak bezala droga batzuk bezala ez dute egingo haudan nire iritsi personala mm -hmm. onna baita garatzen na nahi izen bat. Mm -hmm. Baina E, berez, ekonomia sustengatu egiten da, dependentzia bat du, menpekotasun bat dauka e, diluzarrerekin uh -huh. Eta diluzarrera bailekin momentu baten izan da industria, izan da salmenta, izan da esportazioa, uh -huh. ekoizpena. izpena Horrek ematen du menpekotasun bat eta ematen du nola baiteko biaramuna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 Eh, dira, precarizazio and, maia handi bat mm -hmm. eta precarizazioa esaten dugunean ez nabil ezaten soileke soldat txiki bat e, izatea baizik eta, nola, ezaten dugunean eh, zer den maai edo zer den aurki precario bat eta anka bat falta zailola mm -hmm. eta noiz bat jauziko zara aurki mm horretatik -hmm. edo genariak ustia jauziko zaitzu maaitik mm -hmm. orduan precarizazioa da gure zure lantokian edo zure lan egiteko gunean zure lankidekin harremanik ez izatea Ikartasun ez izatea, pekaritatea da e, urrengo hiru egunetan ez jakitea lan egingo duzun edo ez, eta zen bat ordu. Zer, azkenean gero jasatzen dizkizute ez dakizen bat ordu azte baten baina egin dituzu egunetan. Edo... edo ez jakitea oporrak izango dituzun edo mm -hmm. ez jakitea... Eta jarrera batzutan ez, e, negozio bateko gazabak kontraktatzen zaituenan nola tratatzen zaituen askotan ere, desprez uztari. Ja, ez dago begirun nik. Mm. Gentrifikazioaz hitz egiten dugunean, prekaritate horrek harrapatzen eh, du auzo osoa. Mm. Ja da nik ez da pertsona batek eh, jasotzen duen prekaritatea berelan tokian baizik eta auzo guzti batek jartzen duen prekarizazioa. E, alokaire guztien, eh, alokaire guztienen igoera, mm -hmm. e, zure ondoko, etxe ondoko tabernaria ez ezagutzea, mm -hmm. e, xe ondoko taberra joaten dira bezeroak e, ez ezagutzea mm -hmm. zergatik bat nolaabait ematen direlako gentifikazio prozeua hauek normalaldean e, erematen dira gaak berbalorizatzeko mm harak -hmm. esan nahi du e, diru gehiago sartzea eta gauzak mm -hmm. garestiaagoa izatea. Mm -hmm. e, nola baiit... E, Anbizidan jende txiroa delako, uh -huh. eta txiroek ez dute gaztoerik egiten, ez dute kontsumo mailaren dirik izaten. E... Eta hor horrek ematen du azkenean, ba, gure ez ezagarela ezagutzen, ez ditu gula harreman uh -huh. zanok izaten gure artean, hausokide e, bat izalbait gertatzen bat zailo ez dakigu esertaz, zer ez berataz, eta ez indio gula agundu. gure arteko harremanak, ba, gure gizartea, gero eta individualizatua goa izaten eh? Eta, en ultima instancia, azken fin batean eh, batzuk alde egin behar izatea, inkluso auzo oietatik eta, eta, bueno, gero eta geto fikatu eta goa egotea, es? Eh? alde egin, Claro, claro. Txiruek eta Bilbo honetan, auzo, ba... Auzo oietatik delako, pues, eh? ba... Ba, dauka generoa, dauka mm -hmm. eh, arraza, dauka klasea daukadanetarik. Mm -hmm. Eta beti ere ematen dira, bat txiroenak, e, auso, mm -hmm. urrunago dagoen auzoetara, edo bilbon bezala, ba, sanfranen ematen dan prozesua, ikusiko dugu noiz egin duen estandaz, elaster ere izango ditugu bilbo eredu honen, bilbo kapitalista event, eventosale honen, e, urrengo garapena izango dela. ACTEaren sarrera mm -hmm. e, abandotik eta horrek ekarriko duen gune edo eremu guzti horren berreraikuntza mm -hmm. eta klase txiroen expulsioak. Mm -hmm. Bai, e, aipatuta e, justo orain identifikazioa e, bueno, horretarako inbitatu zaitugu eta eta bai, berezamente hori MTV k antolatu nahi dituelako eta ja, antolatuko dituelako e, E, Bizkaian, et, Bilbon eta beste herri batzuetan e, Beren e, evento batzuk Eta ez da horrelako evento bakarra Onlan evento e, erraldo ja Eta korporatiba gigante batek antolatzen duena Egiten dena hemen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 Ba, aspalditik ezagutzen dugun beken ematen diren ez da zoilik Bilbo. Zara, uh -huh. lehen, e, erakustasoka bilbon zegoen, uh -huh. baina errakustasoka orain barakaldun dago. Eta hartzen da Bilboko ba, ba, ba, ba. Eh, horre ere moekonomiako bezala. Hori, eta, eta, ekonomiko, eh, eh, hori da. Eta e, hori honetzen den tresnaren azoka edo uh -huh. makina tresnaren azoka hori izasarra uh -huh. dana horreko orain dik hartzen ditu inbertsoreak eta uh -huh. ez dakitzen bat ingeniero eta industria Empresa que tu atxan dira eh, Publicitaten en El Sol Festivala ere mm -hmm. antolatzen dutela eh, mm, Errugbiaren Final hoie que no la garbi garbiketa prozesu baten ban zuten neuren aurpegiarekin enzateko, eh, zenben, rubia, e, dugu, ez ateko es hemen errubia bultatzen dago ez dakiz ere baina gero mm. bai zerlako errubia da e, gizonak eta gisonak eta ez da ikutu bez eta ez dakete da diru laguntzarik euren ez dir asistente bai bai hauek denek, eventu hauek deneek badituzte zaguari komun batzuk eta da, zer bilatzen duten eta nori ematen dioten onura eta era berean nori ematen dioten kaltea Ba, onura baki gozta hotelak, ez ez, be, azmoa baldin bada, kimenak egitea turismo era kartzeko, turismoa erakartzeko, turismoa hel-ekuziat batzotara joaten dira. Turismo turista joaten dira. Horain, e, bai, aldundiak, zein udaletziak bultatzen duen e, bilbo Bizkaia marka horren barnean, ba, gastronomia, hiriaren e, gauza politak, eta inguruko herrietako Eztekite, alako erakargarri naturalak edo. Eztekite, mm -hmm. san juan de gaztelukat, txena dibinez. Mm Hor -hmm. duen, turista hauek guztiak erabiltzen edo era, bisitatzen dituzten guneak berdinak dira. Mm -hmm. Eta gero, non geratzen dira, hoteletan. Baina, karo, gero, turista guztien artean daude turista maila ezberdinak edo e, diru, sarrera maila ezberdinak daude. Eta horrek sustatzen du, bak, gaur egun dagoen ekonomia ez dadaki ekonomi kolaboratia esaten diote baina benenetan da irus, beste iruz handi bat mm -hmm. da gure ekonomian prekazio prekaizatzeko beste tresna bat AirBNnB ba, nola mm -hmm. jaranik gure txe, gureak diren gureak ez dil etxeak alokatzen ditugu etxeak no. alokatzen ditugu mm -hmm. beste batzuei e, turismoa egiteko eta ordenun Googlealde egiten dugu gure osoetatik eta Ez dugu ezagutzen ez da nor dagoen gure pisuan danak turistak direlako. Mm. baina orijotetelak eta hotelak dituztenek, eh, eta eh, zerbitzu bereziak ematen dituzten enpresak. Eh, norzuk daude hotel guztien art, e, atzean? edo ba, korporativa edo japegogandiak. Mm -hmm. Ez dago zurausoko partikular batek ez dauka hotel bate. <gül> Ya, ya. Bai, bai. Osea que bueno, egin dugu radiografia bat, Ese, e, bueno, e, benuk, eh ze genuke, es? Ze nolako hidi eredu ari diren e, sustatzen eta ze inplikazioa do eragin edo ondorio ekar dezaken guztiak. Eta bueno, ba, egoera honen guztiaren aurrean, ba, pertsona batzuk hasi ziren antolatzen eta ba, e, piztu bilbo, Bilbao, Itzali EMTB izeneko dinamika bat sortu zen. Hauserta dinamika bat, plataforma bat, kolektibo bat. Bai, seberes ez, ez dugu seberiz itzegin emtb eh, inguruan, mm -hmm. baina guztioanen sorrera eh, EMTB-an du erroa. Mm -hmm. Hori, no la sutena edo e, jakiten danean, eh jakiten denean oraindela <coughs> ba izango sanu da berria edo negua jakiten dugula edo bilboko militante batzuk edo eragilean eragileetan parteatzen duten pertsona batzuk eh uh benteratu -huh. e, egiten dira kontratatu egiten dira MTVren Europa Music Awardsariak Bilbon emango da eta uh -huh. inorkez daki aler uh -huh. ez dakie zer ez dakie zer eta gainera badakigu zenbat diru emango san Hmm. emango den eh, eh, bueno, eh, diputazioak azuretan zenbat inbertituko duen o gaztatuko duen hau erakartzeko mm -hmm. beres ez da MTBak eskaintzen duen ekimen bat erriei edo irriei <laughs> baizik eta zuk boltzan bezala edo subasta baten bezala inkante baten bezala joan eta diru askaini hori lortzeko iru milioi euro moko haue oain gogoratu egiten dute eta kukutza e, eraitzi zenean oain dela saspi urte ematen yeah. dia saspi e, urte horain o... agazan astean E, Mugaratzen dut, eraikina bera zeboela balaratuta 2 milioi eurotan, mm -hmm. soilik. Eta gaur egun maten dituzte, 2 milioi eurotan ekimen bat erakartzeko. Mm -hmm. e, ez dakigu, ez bez, eserako ekonomia garratuko duen horrek. Mm -hmm. e, total, joten naiz berri no. E, Pertsona talde batek, entolatu egiten du asanblada ireki bat, informatiboa duen informazioarekin hori zabaltzeko eta Bilboko eragile ugari urbiltzen dira, hau elkarteak, gazte asanbladak, mm hau -hmm. e, zoetan parte hartzen duten e, turistifikazioa zafektatutako asanbladak, mm -hmm. e, eragile batzuk politikoagoak, beste batzuk kulturalagoak, denetarik, adibinez. Mm -hmm. Egal ba, berroa eta mar pertsona urbiltzen dira hor, e, uren, anta la e, representatzen, hor deskatzen eta hortik abiatzen da plataforma antzeko bat, mm -hmm. non e, ideia daen MTBIaren etorreraren inguruko pedagogia edo mm -hmm. informazioa zabaltzeko. Demoreekin hor e, planteatzen da MTBIaren ekimena hau bakarrik da ekimen bat eta egiten dira ugari eta bai MTBIa ez dela gure arasoa. Mm -hmm. Da. Eredu osoa, gure erasoa, ba. eta erdunen eredu horren kontra e, pedagogia eta ez tabai zabaltzea proposatzen da. Uh -huh. e, lehenengo txalien tibi ditzen zen, hori e, zen ginen, e, nola garatzen den asmoa kontu zabalago e, batera, planteatu egiten da hori ba, e, piztu, piztu bilbo ideian e, indar gehiago.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 Baina Norbanako ekin partartzen dugu eta ez bakoitzak belagiarekin. ekin. Gizu koordinakunde batzuk, batzutan diangorrosoak, oso uhum, uhum. motelak, erabakitzeko, era eta hemen gaude bakoitzak eh, Norbanako bezala. E, ere bagen eukalako, e, badugulako dugulako, asmoa, autoformakuntzak egiteko, seminarioak eta alako eta bai sakunagoak, batzutan mm -hmm. koordinakunde baten erzindosun ahi. Mm -hmm. Ze Orduan horrelakoak egiten hasiko zineten horrelako eh, barnebera begirako ekintzak, formazio edo uznarketa maileakoak eta emaginorek kanpora begirako ekintzaren bat ja egin izan duzuela eta horrek bueno, pues, ere entzulei adieraziko dira zenolako lan egiten zabeltzaten. Bai, adibidez indietugu eh... Seminarioz berdinak batez ere gure artean, mm -hmm. eh makroekiminen inguruko ekonomiar, ekonomiari kritika egiteko mm -hmm. eh, monusek eh, agitratu egin zuen halako eh, panfleto tx bat, eh mm -hmm. ba makro inguruko mm -hmm. fantin tx bat eta hori hartu genuen eredu gisa eta gero ekintzak E, gitu gupare bat ekin tza, e, atera garakalera maiz, bat ba, fretuak ebanatzera, ba, kartelak jartzera, hausokidekin e, ez tabai datzera askotan, adibidez, e, garatu egin zen, emantzan ez da potolo bat, e, e, BBK Live baino lehen emantzanean irian e, kontsertu dutxo horiek Bilbon zehar, ba, nola egin zituzten ere Bilbin, uh -huh. omen dela edo uh -huh. omen da, edo gune nahi dugu izatea e, gune herrikoi ezagun bat da. E, Eta horren, ara ekarri zituzten kontzertu batzuk, gero uh -huh. foko zutenek ere MBB-Kan. Eh, uh -huh. ba, Horreman zan, ez da behi da handi batz, Bilbi San Sanfran, izan dugun bezala direla gentrifikazioaren... Eh, ez dakitun zan, bai. ojeto edo bai bai. Eta horri zantzen, ez handia, ba, pinta batzuk hartu zirelako, uh -huh. e, kontzertu horiek ikustera eto horri zirenak, e, Irainduak sentitumen siren, eh, crítica o ingatí Hipster campora, Claro, Hipster a la, campora, campora, la... Go Home Etalaco pues, eh, sí. eh... Quiero agertuzir en Televistan eh, Claudio Landaren programan Eta tipuak, eh, reporteroak bertan segunak esaten zuen, ni, estamos preocupados, porque claro, se viene mucho turismo, tal no sé cual, estamos preocupados porque vaya a haber más protestas de este tipo. Ojalá. Horizen ETB-koen, eh, eh, bildurra, eh, horrelako protesta protestareiago ere, abertzea. Ba, eta nara biltzen duten ere, justa, agalako programenetan, eh, itz potolo bat dana, dela turismofobia, eta hmm. gero turismofobia horrekin eurek estaltzen dute euren aporofobia, ez da, hmm. no? gure txiro eta txiroen ganako ezperetzua eh, edo ta, bildurra. Eh. Eta gorrotua. <coughs> gero, hortas aparte, man zan ere redbuleko jauziak. Mm -hmm. eh, eta hor, ekintza bat egin zen, eta, bueno... Bai, ba, ekintza bat egin genuen, ere aproditzatuz momentu horretan, eta gaur gaurdanik ere, daudela Bueno, Bilbon dago migrari etorkin asko. Mm -hmm. e, asko eta asko egora oso prekarioan, e, egora irregularretan. Mm -hmm. Horrek ere balditzatzen du euren garapen eta euren bizitza duen autonomia. Eta aprobetsatuz momentu horretan zeudela auzoetako harreman dinamika horiek e, eta bilbiko gulturetxean zeudela eun bat eh, lagun ostaturik ba kontrajarri nagen ituen ere urjaus osea ur urjausie o sea, ur horien eh, ekimen hori eta hor gastatzen dan diruarekin eh, ordu baterako ordu baten gastatu mm -hmm. egiten diran medioak eta mm -hmm. danetarik eta gero bestalde nola estalido kustesingarazten digen bestelako realitateak gure bilbo maitagarri E, bai, ikintza ja, bat egin genuen, e, agertu ginen hor zubi baten, ez dakit e, nola ditzen den, zubi hori, libelula baten antzekoa dana, hori emetadezkoa, mm -hmm. mm -hmm. beti azten dut izena. Uen heima guen dagoen. Uen heima guen dagoen zubi horretan, mm -hmm. e, ze hur jauzuak ematen dira lasalbe zubitik bera, mm -hmm. eta hor inguruan batzen den, je, jende asko, erreka dago txalupaz beterik, mm -hmm. eta hori ere e, guardia zibilak, ertsaintza eta amatetan bat. Eta ingenuen ekin asmoa nazmoazan ere, jauzi batzuk egitea, mm -hmm. ba, bizkatpaila zorena egiten, baina... Ba, humorez. E, baina zerbait kargarri eta, mm -hmm. eta zintzoa eginez, e, testu bat irakurri genuen, erreferentzia hori eginez, e, ba, nola gaur egun ere ba, megiterraneoa, eta hainbat eta hainbat, osean, mm -hmm. no, gurtetzen dituzten lagunek, eta beren bizitzak galtzen dute, eta gero mm -hmm. gukazatzen ditugu orduak horre alako egiten ere. Mm -hmm. Eta ez urrek ez dute egiten kritika egagatik ez egiten duten diagatik. Horren arira ba, bi pertsona e, identifikatuak estan ziren zutik e, hausi egitegatik mm -hmm. e, Guardia zibilak izun bat e, jarri dio banari, izun bana jarri dizkie, gero... Zubian bertan protestanari ginen batzu ba, ere identifikazioak eman zizkiguten eta mozalde gea eserri digute. Horrendik ez da, heldu mm -hmm. e, identifikazio hauen e, zera, baino badakigun nondik nora joaten diran e, izun hauek. Mm -hmm. Eta bere esan-san gauza oso tuntun bat, e, ba, mar pertsona zubi gainean gelditik mozoroturik. Mm -hmm. Zuzenean agertu izan el korreon, eh, minutut batzuetan ez dakigun, claro, mm. badakigun nola, ba, ba. poliziak esan zion, bai, egin e, e dute ekimen bat eta panikoa sortu egin da ta jendea bota egin da subirik, panikoarekin, o sea, ginen goio saltu egin duguna. Gero deitu que no ah, esa da eta Eta bueno, gutxi grabeakon pondo egin zankontu hori. Mm -hmm. Baina hori nolabait e, gure lehenengo ekin zandia esan eta jadanik izan dezakegu izan handi bat e, mozaldegea gatik. Mm -hmm. Horreke amaten gaitu ere pentsatzera apentsatzera ikustaraztera nolabait e, zelako legea arau jartzen dituzten ebrek maiganean mm holan -hmm. normalki gero euren aktivitateak zapustu ez dain. hori da. Bai, bai. Horreke gaiera esan nahi du hori, da. ja. bueno, bueno, hori badaukazuela E, egoera bat e, eskuartean eta, bueno, pues, e, igual e, laguntza beharko duzuela alde ekonomikoan, gauza hauek e, aurrera amateko, ezta? E, multa hauek ordaintzeko, kolektiboak hartuko ditu bere gain.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 Izarren hautsa egun batean bilakatu zen zenbizigai Hautsartatikan uste gabean no izpait gina den ernai Eta horrela bizitzen gera sortuz eta sortuz gure aukera Atxeden ikartu gabe, atxeden ikartu gabe Lana egin azgoa zaurrera kate horretan denok batera Gogorki loturi gaude gogor kiloturik gaude. badu inguru latz bat menperatzeko premia, burruka hortan bizida eta hori du bere egia. Ekin ekin bilatzen ditu, saiatze hortan ezin gelditu, jakintza eta argia, jakintza eta argia.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 Zonen lanaiak dugu, ezagutuz zaldatzea Naturarekin bat izan eta harremanetan sartzea Eta indarrak ongi errotuz gure sustraiak lurrarilotuz Bertatik anirautea, bertatik anirautea Ezaren gudaz baietza sortuz ukazioa legetzatartuz Beti aurrera joatea beti aurrera joatea. Ez da dukana kongi oidaki, eukitzea zein denona, bere premiak betena irikan, beti bizidagi izona. Gu ere zerbait bagera eta gauden tokitik hemendik bertan, saia zen ikusten, saia zen ikusten. Ametxeroak bazterturikan, sasizik inak behin gozerreta, bide honbat aukeratzen, bide honbat aukeratzen. Sortu ginenen bor beretik sortuko dira besteak urruka hortan iraungo duten zuaitzar daska gazteak beren aukeren javera ikista erortzean berriro jaikiz ibiltzen joanen direnak ibiltzen joanen direnak Gertak izunen indarta argiz, gure ametsarra garbiz, egiztatuko dutenak, egiztatuko dutenak. Eta egia bilakaturik ametsaren antziduri, errizar batek bide berritik ekingo dio urduri. Guztien lana guztien esku jasoko dute sendota prestu, beren bizitzene edergai, Beren bizitzene dergai Diru zakarrak bihotzik eztu, du, Lotuko dute gogorta gorta ez du Az ez de din gizonen gain Az ez de din gizonen gain Diru zakarrak biotzik eztu du, Lotuko dute gogorta gorta ez du ez de din gizonen gain Az ez de din gizonen gain Gizonen gain Bueno eta hemen Xavier Letere Encanta gozoa oentzuten gabizela E, bueno, ba, hemen izan dugu ja e, lehenengo elkarrizketatxo hori aritzekin eta bueno, oso interesante egiatan eza horren beste gaurko irratxaioa den amaika botxo eguna horren kronika bat egiten duelako eta zelan joan zen eta bar, de hecho, egun hori baino lehenago grabatutako elkarrizketa bat delako baina bai oso ondo aurkezten digulako e, e, ekitaldi hori amaika botxo eguna antolatzen zuen edo koordinatzen zuen E, eragilea, oso ondo orkesten digulako eragile hori, kolektibo hori, Pistu Bilbo, Italian TV eta oso ondo aizaltzen digu zergaitik eta e, ze helbururekin e, osatzen den kolektibo hau eta elkartzen hasten den jente hau eta bueno, ba, analisi horretan e, e, oso ondo seinalatzen digu Hiri eredua dela eurek jorratu nahi duten e, esparrua. Ez horren beste, MTV kantolatzen dituen emasari hauen kontrako e, ekintza isolatu bat, baizik eta hiri bueno, ereduaren inguruko pedagogia, ausnarketa, eta, bueno, ba, gentrifikazioa, turistifikazioa, eventifikazioa, bezalako e, problematika horiek obetu esagutzea, eta horien aurrean bueno, ausnartu, eta erantzun bat, e, proposatzea, ez, e, ze, nolako erantzuna eman behar dion, gure herri antolatu honek. Eta, bueno, ba, horre segatik, igual, e, aproposa iruditu zaigu berre eskuratzea e, elkarrizketa hori, gogoratu e, joka saioan e, osorik entzun daitekela, baina, bueno, hemen aprobetsatu ditugu parte jugosoenak. Eta horrekin, ba, ba ja hurrengora salto egin barko dugu.